Чудомир. за Бог да прости, тактики да ти кажа, методики и разни едни препадевтики. Учат ги, учат ги. И после всеки си я кара както си знае и както му е полезно. На учителят. По химия обясников, например, преди да е влязъл в клас още и учениците му. Са заковани като с гвозда и по местата си. И тишина, тишина, тишина. Полотун да изпусне някой, дето има една дума, ще го чуят всички. Като отвори вратата спре се и изгледа над очилата си целия клас като факир. Кога хипнотизира пристъпи след това към дежурния, завърти му една плесница, вместо поздрав тупне дневник та затреперят стъкла и е проветки и веднага вадите в терчето. Разгърне го прелиства, го гледа а. Учениците спрели дъх не смеят да се изкашлят. Най-после забие пръстна. Едно място и изреве като мечка, да излезе на урок от номер 23, нещастният номер 23, за когото се отнася, комплиментът пребледне и надигне. Се се като отрова и цял разтреперан, застане до черната дъска. Обасников го гледа презрително гледа мълчи и чука с пръст по тефтерчето. Папрогър ми наново. Скорбяла. Ученикът най-напред направи усилия да каже нещо за скорбилата и напъне. Шиен, но като се увери, че езикът му е залепнал на непцето от страх вземе, теба Шира написва с малка грешка формулата и зачаква тревожно. Обасников Поглежда за дно око само и пак мълчи. След мъчителна пауза избъботи и пак Сипи и малко вода да видим какво ще стане. Ученикът преглъща суха плюнка, гледа безпомощно и без да иска дробина. Касове бърселката. После написва някъде встрани формулата на водата и пак зачаква. Е, какво ще стане? Ученикът гледа жалост, в тавана и все се кани да каже нещо, ама не може. И качамак няма да стане. Разбрали? Качемак. Марш. Марш на място. Единица. Такава му и педагогията на учителя е обясников. Строгост дисциплина значи. И, не ти е работа. И копише пише някому четворка. 3-2-1. Тройка, двойка, единица. Това е. Аз казва петица, пише на себе си А6 само на Господа Бога. Всесъждителя. Толкос. Който не е доволен да върви в друга гимназия. Виж, преподавателят поръчна работа, Татю, татев, е съвсем друго нещо. е памък душичка, човек, знаете. Весел за смяна учети Финито. Отсъствие пише нито забележки прави, нито пък плесници зашлевява някому. Демокрация на родовластие и пълна свобода в клас. Учениците имат час по дърводелие, например и по даден модел работят. Окачалки за дрехи. Добре, но някой да речем не му се работи окачалка, а Сидялка с нощчето клечка за заби. Може Свободно Друг пък на баба си. Хорка стърже на струга. Трети спилата си поправя ръфънят токна. обувката а четвърти просто просто с стъклена книга стържа ушите на. Другаря си. Учителят та е в при катедрата си стоичете си. Романа граф Монте Кристо и се прави, че не вижда. И най-важното е чена. Края на срока не иска да му се представят изработените предмети а си. Поставя бележка така по памет, като вземе главната книга като ги зареди 6665656656. Просто да го разцелуваш в профили в фас и на кого каква бележка поставя хичне. Поглежда злато човек. Елмас Безценен камък. Веднъж след приключване на втория срок директорът го повикал разгърнал. Отпреда му главната книга на В.Д. и му рекъл. Гънтата виждате ли една проверка такво за едно малко обяснение. Моля, моля, гън директоре На вашите услуги. Тук на ученика Гаргов Херовим сте писали петица за втория срок, а той Видите ли е изключено още преди да изтече първия даже? Хм, да да. Спомням си гън директор, спомням си, но то беше тъй сръчно. И тъй трудолюбиво момче и толкова много предмети ми изработи за кратко. Време, че и за третия срок спокойно може да му се постави бележка. Същото видите ли сте направили изученика Калцунев Борислав. Той пък. Възоснова на медицинско свидетелство и порешение на учителския съвете. Освободен по вашия предмет поради това, че три пръста от дясната му ръка. Липсват. Липсват, липсват гън директора и е освободен, но идва и момчето и Работи, с лявата ръка работи, знаете? Рендосвакове и режестриона. Като от дявол. Да кажем, че и това е така, макар, че не трябваше да му поставяте. Бележки, но видите ли? Какво ще кажете за шестицата, която сте писали на Карапанчев емил, който почина от Тифус още преди коледа? Ах да да. Прав сте, гън директор е прав сте. Не е правилно, но и то. Небрежност не е. То детето беше тъй примерно те тъй кротко и послушно и и бедно. Като се научих че починало, те ми дожаля, че с нищо не се. Погрижиха за него, с нищо не му помогнах, та си рекох, умряло клетото. Отишло си вече защо е и така вместо цвете над гроба му вместо свещица. Един вида да му не сложа една шесторка на горкичкото. За Бог да прости. Един вид гандиректори е за Бог да прости, вече не му памят го направих. Знаете